Зробити мене щасливим і бути зі мною завжди. Мені було прикро її вислуховувати, бо вона геть забула про себе, про свою свободу. Найбільше мене жахало, що вона хотіла пожертвувати собою заради такої нікчеми, як я. Водночас, у бажанні зробити мене щасливим я відчув тотальну небезпеку. Я зрозумів, наскільки Оля небезпечна у прагненні володіти мною. Я завжди уникаю таких жінок, бо вони через свої розладнені почуття, через свої бурхливі емоції та пристрасті навіть не помічають, як брутально і грубо зазіхають на іншу приватну територію, де їхнє ніби добро може обернутися, ніби злом для того, хто їм не і з ким вони хочуть поєднати своє життя. Оля повідомила, що через тиждень буде в Києві і що прийде в гості навіть без запрошення. Я з острахом уявив, як повертаюся з роботи і біля під'їзду її побачу. До мене закралася думка, що вона поволі божеволює, що в неї серйозні вади з психікою, якщо вона так затято може переслідувати людину. Я збрехав. Мене в цей час не буде в Києві. Їду до колишнього однокурсника в Житомир. Вона психанула. «Ти знову мене уникаєш?» Я відповів, було б добре, якби ми більше не бачилися. Вона розривілася в слухавку. «Що тут доброго?» «Невже ти нічого не розумієш?» «Я кидаю слухавку, бо все це стає нестерпним». «Що я маю розуміти?» Здивовано запитую свого відображення в дзеркалі, яке має кислий і втомлений вигляд, темні кола під червоними очима. «Як будеш, друже, жити далі?» «Даю щігля в лоба, Звук від удару пальця об скло одразу пропадає. В квартирі тиша, лише чути невиразний шум сусідів за стінами хрущовки. Я падаю на диван, довго дивлюся в стелю і починаю реготати, як ненормальний. Дні по нудному уповільнені, затишні, врівноважені. Будь-які незначні зміни відчуваються навіть у найменших порухах. Таке враження ніби ти велетенська черепаха, яку виконала хвиля на берег, який нічого не залишається, як тільки мляво спостерігати за поривами вітру, скрипом дерев чи скупчуванням темних густих хмар на небі. Тепер я розумію, по-справжньому самотнім можу бути, не тільки перебуваючи в чотирьох стінах своєї квартири. Заходячи в галасливу студентську аудиторію, бачачи десятки радісних облич і живих відкритих очей, на мене несподівано може найти журба, бо я не можу позбутися своєї тиші, яку слухаю навіть тоді, коли навколо нуртує шум, збуджені розмови і викрики. На ТВ захекані спортсмени з Євроспорту, спітнілі, втомлені, з манікальною впертістю змагаються між собою. Не люблю телебачення, однак не можу працювати, якщо телевізор вимкнутий. Я повністю скручую звук, щоб лише миготіло зображення. Інколи перемкну на іспанський чи французький канал – іронізуючи з незвичних для мого слуху мов і зміни м'язів під час мовлення на обличчі ведучих. Шкіра і м'язи так кумедно рухаються під час репортажів, що виникає враження, наче всі частини обличчя – брови, зморшки, очі, повіки, губи, підгоріддя, ніс, ніздрі – живуть власним життям, перебувають у власному темпі, незалежно від емоцій та свідомості людини. Хочеться розреготатися. І дійсно, деколи глибокої темної ночі я качався по підлозі, захлинаючись від непогамовного ревоту. А іноземні диктори,